Hino Mugabe bidazoa bizirik eta Ego Lapurdiko herri elkargoak Elkarlanean aurrera eramadako proiektua dugu. Europar batasunaren dirulaguntza jasotzen duena. Bimila bederatzia abiatu zen eta orain arte emesortzi proiektu bideratu ditu. Hora berriz mugaz gaindiko proiektu honen bigarren zatia orkestu dute. Bi sektorei zuzenduta egongo da, nekazaritza eta nautika. Juan Mari lekuona, ondarribiko auzapeza ordea, eta bidazoa bizirik garapen agentziako lehendakari ordeak, ekimen honen inguruko xetasunak eskaintzen dizkiku. Kolaborazio protokoloa sinatu zen amaiduan, eta ja indarrian dagoia, ja, eta ia ere bai ba, gai estrategiko edo Leia kortasuneko gaiheriburuz, ba, nekazaritzako elikagaiak, e, sektoren autikoa, e, pertsonei zuzendutako zertritzuak, eta kasu onten, ba, bai dugu ino bugabe bi, bi derbirenezaugarriak, alde batetik anbi kide eta ere bai bi sektore, eta kasu onten, ba, gaur ba, mugas gaindiko nekazaritzako elikagaien bigarren forua ospatzen da egun guzian ban,